35. fejezet A kocsiban Csett és Harry a szukát hallgatta a rádióban, amint éppen nétennel beszélget. Varennak igaza volt ismerte Csett. Ha az ember figyelemmel kísérte a történet nétenféle verzióját, és igaznak fogadta el, akkor Varen bérgyilkos elmélete mindenre magyarázatot ad. Csett hirtelen szörnyű bűntudatot érzett. Annyira belemélyett a fiú szökésébe és az azt körülvevő eseményekbe, hogy nem volt ideje észrevenni a nyilvánvalót. A szívében mindig is úgy hitte, hogy Diki valószínűleg megérdemelte a halált, hogy valami aljasságon érték, netán szexuális bestelenségen. De amíg nem beszélt mit Micivel, nem hitte, hogy Diki egyetlen célja a fiú meggyilkolása lett volna. Értelmet persze akkor se nyert a dolog. Hogy valamiképpen megbírkózzon az elméletük gyengeségével, Jett az ilyen részletet mellékesként könyvvelte el. És ezt tette az egész rendőrség. Csak azt számított, hogy elkapják a fiút. Mindannyian úgy okoskodtak, hogy bármi oka is volt néternek a felügyelő megőrzésére, az a fiúra, az ügyészre, meg az esküdtekre tartozik. Chet magát és a kollégáit korholta, amikor ráébredt, hogy kollektív rövidlátásuk csak nem egy fiatal srác életébe került. A rendőrségnek éppen a gyerek védelmezése lett volna a feladata, Ehelyett megkönnyítette a bélgyilkos dolgát. Amikor erre gondolt, meg azokra a szerencsétlen New York állambeli sarukra, szintén rosszul lett. De hamarosan majd egyenesbe hozták a dolgokat. Az első dolog, ami csednek már Péli Ram kis házán feltűnt, az volt, hogy a el vannak húzva. Az épület kísérte kiesnek, és elhagyatottnak nap tűnt. Nem hinném, hogy itthon van. Tűnődött fen hangon. Valahogy nem stimmeltek a dolgok a ház körül. A behajtón egy fordpronkó állt, amely a tűző naptól felforrósodott aszfaltan szinte vipánnyal látszott. Semmi mozdás, leszámítva a hőmérő higanzálát, amely lassan, de biztosan kúszott felfelé. Épp hogy tél volt, és a hőmérséklet már is 30 fok körül járt. A meteorológus azt mondta a rádióban, hogy 40 fokos rekordhőmérsékletet számítanak. Jed vágyakaszra gondolt az őszre. Ez a kocsija, mondta Harry, Ugyanott áll ahol tegnap. Neked nem tűnik különösnek a hely? kérdezte Jed. Harry egy percig tanulmányozta a ház utcafelüli oldalát. Nem, mondta. Úgy néz ki, mint bármelyik gondozatlan ház. Miért? Ez valamit? Nem tudom, tűnöltett Jed. Nem tetszik ez nekem. Mint ha senki se lenne itthon, a redőnyök is mind le vannak keresztve. Nos, a a még mindig a behajtónál, emlékeztette hedi. Úgy jött, szerintem csak hűsor oda benn. Chad nem mondott többet. Kiszállt a rendőrautóból, s halkan felment az előkert lehetős az utcai verandához. Eri három lépés távolságból követte. A fiatalabb rendőr meghökkent, amikor csed, a sportkabátja alatt pisztolytáskából Előhúzta a nagy 90 méteres mm klokját. Na mi az? kérdezte Harry, és ő is elővette a fegyverét. Nem is tudom, felelte Jed, most már De bal sejtelmeim vannak. Jed az ajtó félfa mögé állt nehogy eltalálják, ha valakinek eszébe jutna oda kilőni, és olyan hangosan kapogtatott, hogy még a túlaltai szomszéd is oda pillantott. Semmi válasz. Harry is ugyanúgy helyezkedett el, mint Jed, csak az ajtó kilincs felőli oldalán. A fegyvereket látva a szomszéd gyorsan bement a házába, öt éves farma kislányát a Karjanci cipelve. még hangosabban dörömbölt. Mark Béli kiáltotta: Rendőrség, nyissa ki az ajtót! A csendes környék párás levőkőjében hangja visszhangzott a házak közt. A zaj ellenére továbbra sem hallatszott mozgás Mark Béli házának belsőjéből. Jed rápillantott a gömkilincsre, majd bólintással jelzett Herinek, aki odanyúlt és megpróbálta elfordítani. Mivel nem mozdult, visszapillantott csedre és megrázta a fejét. Jet kipörtült védekező állásából, és hegyverjét két kézzel az ajtóra szegezve, lövéste kész testezetet vett fel. Harry ekkor a kilincs fölé célszor berúgta az acilajtót, mely nagy robajjal kinyílt, mint a dinamittal robbantották volna be, aztán csapódott éppen amikor Harry odaugrott, vagy a vállával betámasztott. Harry kényelmetlen helyzetéből fedezni tudta a tőle jobbra lévő előszabát. Jed pedig három ugrással bent termett, hogy fedezze a balaldalt. Mark Béli, Ki újra, Jett! Itt a rendőrség! Harry egészen összekoporodott, és ugrásra készen várt. De semmi nem mozdult. Te ellenőrizt a földszintet, utasította Jed, én fölmegyek az emeletre. Ketté váltak, és Jed már elvállásokkal tudta, mit találnak majd. Van a halálnak egy jellegzetes illata, egyfajta tapadós édes szag. Az évek folyamán csetnek kifejlődött az a képessége, hogyha a legparányibb mértékben volt, jelent ez a szag, rögtön felismerte. Mark Bailey háza pedig büzlött tőle. Jet éppen felért a lépcsőn, amikor Harry utána kiáltott a nappaliból. A rohat életbe kiáltott Harry halhatóan elbátortalanodva. Nagy ég, őrmester! – Megtaláltam. – Itt van a nappaliban. – Halott. – Tudtam. – Gondolta csed, miközben lefelé tartott. Harry éppen végzett a földszint első rahamszerű átvésülésével, amikor csed bejött a nappaliba, eltéve fegyverét. – Meghalta rossz fiú – kértezte, – s magában elég komikusnak találta a fiatal kollégája arcán tükröződő rémületet. Harry bólintott. Aha – mondta. Tisztának látszik a hely, de néz rá, undarító. Igen, nyugtázta Jet, miközben meghüszkálta a haltestet ösztönösen kis jegyzetfüzete után nyolva. Frankón az a gyára ment valakinek. Mark Pélit szorosan bekötötték egy székbe. Feje hátrahajlat, szája tátva volt, és a sötétlő szájőrök körül elkent férnyomak látszottak. Őszülő szőke haja csapzottan védesen lógott a homlakába. A koponyája tetején lévő összerancsolt jobból egy hosszú, újszerű agyvelő talapka türemkedett elő, kackás lófarok gyanánt egészítve ki az összképet. Béli karja bénán le a két oldalány. Erővette vette észre először, hogy Mark jobb karjáról eltávolították a gipszet, és trilás tagadt ujjai borzalmasan kivoltak csavarodva. Jed a divány melletti asztalkán álló telefonhoz ment, zsebkendővel felemelt a kadlót, és egyszerúzával tárcsázott, hogy értesítse a gyilkossági csoportot és ihívja a halott kémet. Mi alatt a kapcsolásra várt, végigmérte a kis ház belsejét, különös figyelmet szentelve az összetört tévékészüléknek, amelyben a képcső helyén egy üres palack hevert. A dévány mellett az utóbbi három nap újságjai heveltek, mindegyik egy-egy méterről szóló ripartnál kinyitva. Jettben feldim lett, hogy az eligazítása milyen részletekbe adták bennéten javító intézetbe kerülésének körülményeiről, és eltűnődött, hogy vajon a fiú Mark bácsikája mit gondolhatott az elmúlt három nap eseményéről. Bűnbánatot érzett? Kellemes izgalom járt át? Hulatott a dolgon? Mi lesz már? Jett türelmetlenül várta, hogy a halott kém irodájában felvegyék a telefont. A kadlót kezéből felhúzott vállához csúsztattak. Pillantása egy halompapírra esett, a számozott vonalakról és túlságosan behúzott bekezdésekből rögtön látott hogy okiratok. A címlappól kiderült, hogy egy William Sweeten béli nevű személy végrendelete. Mivel más dolga épp nem akadt, belelapozott a kapocsal összefogott dokumentumba. A végrendelet 14. oldalán egy aláhúzott részen megakadt a szeme, és agya áthúzó üzemmódból alvasásba kapcsolt át. A második paragrafus felénél ki egyenesedett, és leült a diván szélére. Azt a mindenit, mondta hangosan. Mit találtál? kérdezte Heri, s örült, hogy a haltesten kívül végre mást is megvizsgálhat. Megtaláltam az indítékot, felelte Csett határozottan. is szakértői hivatali, Csuli szólt meg végre valaki a vonalban. Csed megkérte, Ой, я чуть перца